Clipa pe care îl am tatăl cu așcarele de mult, de mult, foarte de mult. Clipa în care tatăl își va aduna copiii acasă. Din toate timpurile. Am auzit în cântare care s-a cântat acum de nunta ce urmează să aibă loc e nunta pe care o face Dumnezeu Tatăl Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Nunta aceasta are în vedere mai întâi bucuria lui Dumnezeu Tatăl de a-și vedea pe unicul Său Fiu, văzând alături de El, acel popor care îl va iubi, îl va lăuda și îl va preamări la infinit, popor născut din el, din acel care va fi și va rămâne pentru acest popor iubirea, dragostea și desfătarea acestui popor pentru totdeauna. Nimeni ca Dumnezeu Tatăl nu dorește de bine unui copil cum este Dumnezeu Tatăl. El l-a iubit și îl iubește pe Iisus cum noi încă nu ne dăm seama. În iubirea lui fără margini față de Mântuitorul, pentru că l-a ascultat și pentru că a răbdat tot ce trebuia să facă, pentru răzcumpărarea celor pe care Dumnezeu Tatăl a dorit să-i aducă la viață și Domnul Isus a împlinit toate aceste dorințe ale Tatălui, Dumnezeu Tatăl l-a îmbrăcat și îl va proslăvi și îl va face ca să domnească peste tot ceea ce este în acest univers. Cuvântul unde vorbește despre acest adevăr ce am spus acum, pentru că s-a făcut ascultător de Tatăl și ascultător în toate până la moarte. Dumnezeu Tatăl i-a dat numele mai presus de orice nume și orice genunchi Dumnezeu Tatăl a hotărât să se plece înaintea Lui. Înaintea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Când privim cum a fost și dimineața cuvântul din Psalmul 45, unde Duhul Sfânt ne-l descrie atât de frumos și minunat pe Mântuitorul, bucuria pe care Tatăl o trăiește în ce știi că este acest fiu iubit al Lui, și ce dovadă, ce mărturie limpede a dat de un fiu ascultător și ascultător până la moarte, bucuria pe care Tatăl o trăiește, Dumnezeu Tatăl dorește ca această bucurie să ne fie împărtășită și nouă prin Duhul Lui Cel Sfânt, prin descoperirea Sfintelor Scripturi, care mărturisește despre Dumnezeu Tatăl și în același timp și despre Domnul Isus Hristos, care este Mântuitorul nostru. În această lumină Dumnezeu ne-a chemat, la această bucurie să o gustăm și să o trăim chiar încă de aici, de pe pământ, unde e suferință, e durere, dar... Totuși Dumnezeu, pentru că ne iubește, El dorește chiar de aici și chiar în trupul acesta cu toate slăbiciunile Lui să avem totuși încă de aici, de pe pământ, acea bucurie negrăită și strălucită care va rămâne de-a de în sufletele noastre, această lumină această cunoștință, această cunoaștere a Domnului, această legătură și partenerie cu El prin Duhul Lui și aceasta este viața pe care Tatăl a dorit să ne-o dea și o avem. Viața făgăduită de El și făgăduința aceasta este însoțită și de un jurământ care ne face să credem pe tot ce a făgădit Dumnezeu și noi am primit cu credință Dumnezeu tatăl v-a primit pentru noi pentru că toate acestea ele sunt însoțite aceste făgădințe și de un jurământ. De aceea ne inima plină de încredere ne este plină de bucurie pentru că știm Că toate cuvintele Lui Dumnezeu care sunt pentru biserica sa, Dumnezeu Tatăl le va primi. Și am amintit mai înainte că ne apropiem de momentul și clipa răpirii, clipa pe care mai mult decât noi o așteaptă Tatăl să vadă pe fiul său iubit, Încununat cu acea slavă, slava pe care Tatăl i-o va da, haideți vă rog, aici iarăși este o descoperire a Cuvântului. Ce va fi biserica? Ce va fi acea groată din cartea Apocalipsei? care nu se poate număra și care toți sunt îmbrăcați în haină albă. Ne punem întrebarea la nunta Melului, când toți aceștia vor participa, ce vom fi noi toți, și biserica, și acea mare mulțime, cum cuvântul zice, ferice de cei chemați la ospățul nunții Melului? Din nou vine întrebarea, toți aceștia ce vor fi pentru Domnul Isus Hristos? Va fi slava lui, căci El cu prețul vieții Lui a mântuit și a răscumpărat atât biserica care este soția Dânsului, cât și marea mulțime de oaspeți care vor lua parte la această mare sărbătoare la această nuntă făcută de Tatăl în cinstea Fiului Său iubit și în cinstea mirese a Bisericii sale. La această slavă suntem chemați de Dumnezeu. Vă rog să mă credeți, când eram în teme, în lanțuri și când Duhul Sfânt mă purta pe aceste înălțimi, unde puteam să văd această slavă pregătită de Dumnezeu, mi se topea inima de bucurie și nu știam ce să vă fac De aceea să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Avem parte de o chemare atât de minunată, o chemare cerească, o chemare care ne va face să fim pentru totdeauna fi ai Lui Dumnezeu, copii ai Domnului, moștenitori împreună cu Fiul Său iubit cu Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Această familie, acești copii pe care Hristos Domnul, El e cel care ne-a răscumpărat și prin numele și jertfa Lui și prin Duhul Lui ne-a dăruit o nouă viață, o nouă fătură am devenit o nouă ființă prin cuvântul ce ni l a descoperit și care prin Duhul Lui am avut puterea de a crede și crezându-L, cuvântul acesta a dat naștere în lăuntul ființei noastre, unui fături noi, unui om nou care este de o divină pentru că este născut din sămânța care este cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu care vor moșteni împreună cu Hristos și care vor fi fie în ceata care formează biserica mireasa, fie în marea gloată care nu se poate număra dar toți îmbrăcați în haine albe și toți vor lua parte la această mare sărbătoare a lui Dumnezeu dată în cinstea fiului său iubit și în cinstea bisericii sale care alături de Hristos pe pământ numele lui Dumnezeu Tatăl una a fost proslăvit cum îi spune lui Petru Domnul că nu numai prin cuvântul ce la a mărturisit Dumnezeu Tatăl a fost proslăvit de acest ucenic al Domnului, ci Domnul îi face cunoscut că chiar și prin moarte pe care Tatăl i-a rânduit-o să o aibă la sfârșitul zililor lui, numele de tatăl să fie proslăvit. Este scris și prin ce moarte Petru avea să-L proslăvească pe Dumnezeu. Acolo nu e vorba numai de Petru, e vorba de toți slujitorii lui Dumnezeu din totdeauna care l-au slujit pe Dumnezeu și care și-au încăiat slujba lucrarea pe pământ cu acea din urmă jertă, adică viața lor pusă pe altarul Evangheliei și așa s-au stins din această lume și au trecut în veșnicie cu acel har viața lor trăită pe pământ a fost o flacără a Domnului, a fost o lumină a Domnului, cum însuși Isus spune, câte vreme sunt în lumea aceasta, sunt o lumină pentru lume, adică viața și faptele Lui era o lumină pentru lume. Și la plecare Isus a spus pentru cei ce au, sunt a Lui, voi sunteți lumina lumii, o lumină, se înțelege ce înseamnă lumină, E ceva, e o flacără de foc care face lumină și căldură în jurul ei. Fiecare copil al lui Dumnezeu este o flacără a Domnului. Ce minunat de să se pot să te știi chemat și rănuiit de Dumnezeu la o asemenea slavă. Ne avem și partea elată în scriptură care nu se bucură de ceea ce spun acum. Când cei doi fii pe care i -au avut Rebeca. Iacob și Esau e o unul de celălalt câte cerul de pământ. Cum îl vedem pe Iacob, și el tot om în carne, ca oricare, dar în inima acestui om a fost ceva ce în Saul nu exista. Ce anume era în inima lui Iacob? În inima lui Iacob era acel gând, al veșniciei, cum spune Scriptura, că Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Dar ce înseamnă acest lucru? Când se spune despre gândul veșniciei, este vorba despre o altă viață, nu ca viața care este aici pe pământ, cu lacrimi, cu durere și suspin, ci o viață pe care o întrei în prezența lui Dumnezeu, o viață pregătită de Dumnezeu Într-un loc pregătit de Dumnezeu unde păcatul și moartea nu va mai exista, unde nu va fi decât bucurie, har și fericire în Domnul. Și în inima lui Iacob era acest lucru, gândul acesta. Și când el a văzut că fratele său se bucură de dreptul de întâi Iacob l-a dorit și nici nu s-a lăsat până și nu i l-a luat, că de fapt a lui și era acest drept, pentru că Domnul a mărturisit despre Iacob mai înainte de a se naște că este iubit de Domnul. E frumoasă această dovadă din partea lui Dumnezeu pentru cei pe care el i-a cunoscut mai de înainte și cărora Dumnezeu le-a pregătit în viitor momentul, Nașterii din nou, prin cuvântul său. O cehar, cum ar trebui noi să sărbătorim ziua nașterii din nou? Obișnuim să sărbătorim ziua de naștere a trupului nostru pentru viața atât de scurtă și totuși îi dăm atâta importanță. Cu cât mai mult ar cade, să dăm o mai mare importanță vieții pentru care Dumnezeu ne-a născut din nou pentru veșnicie. Pentru slavă, aici ești născut așa, cum se vede, bucurii cu dureri, cu lacrimi și așa, dar dincolo, chiar de aici, de pe pământ, am spus și mai înainte, un om născut de nou, viața din Dumnezeu pe care noi o vom moșteni de-a chiar încă de aici, de pe pământ, în trupul acesta, așa, cu toate slăbăciunile lui, noi gustăm din Puterile viaului viitor, adică din acea viață care ne este dată pentru totdeauna, din Dumnezeu. O cehar e să te poți ști, rânduit de Dumnezeu pentru asemenea viață. De aceea, Sufletele noastre sunt atât de fericite și atât de pline de bucurie. De aceea, cum s-a mai spus și altă dată, pentru o biserică vie, pentru o biserică care este născută din nou, pentru o biserică care își are o din Dumnezeu, fiindcă de acolo noi suntem, Iisus a mărturisit acest lucru și a spus voi nu sunteți din lumea asta după cum nici eu nu sunt din lumea asta, auzi? E mărturia pe care o face Mântuitorul despre noi, și dacă Isus a spus că nu suntem din lumea aceasta, atunci de ce trebuie să ne mai vedem oarecum când și când în același gând cu lumea? În dorințele și în poftele a acestei vieți atât de trecătoare și atât de lipsită de un adevărat har pe care în lumea asta nu îl poți găsi. Dar când omul l-a primit pe Domnul Isus e foarte interesant. Biblia este o carte foarte interesantă. Ea numai așa ne sugerează anumite lucruri, dar nu ne spune întreg adevărul. De deci ce e așa? Pentru că partea care rămâne de neînțeles o descoperi Domnul prin Duhul Lui numai acelora pe care El îi cunoaște. Iar cei care nu sunt ai Domnului, citește Scriptură, dar Înțelege numai ceva, fie ca istorie, fie ca o poveste sau ceva așa care îl face pe om să se delecteze cu cuvântul, dar care nu-i descoperit acel har în care se ascunde în acel cuvânt al Scripturii. Dar omul pe care Dumnezeu îl are în planul lui de mântuire, întreg mezul sau adevărul care e în cuvântul pe care îl citești Duhul Sfânt să îl descoperi în toată frumusețea și e minunat acest lucru. Asta înseamnă Hristos pâinea vieții. Căci acolo unde există această descoperire, acolo este viață din Dumnezeu că și pâinea înseamnă viață. Pâinea înseamnă ceea ce E necesar omului ca să trăiască și Dumnezeu, care ne-a născut din nou, El e cel care... Iisus spune acest lucru și pâinea pe care o dă Tatăl din Cer, dar asta nu o dă oricui. Pilda dată de Mântuitorul femeii calaniencii care a venit să-și și copilul la Isus. Și mântuitorul spune, nu se cade să iei pâinea din gura copiilor și să o dai cățeilor. Acum nu e vorba de căței, e vorba de cei care nu sunt ai Domnului. Însă femeia a avut un cuvânt foarte înțelept, care sigur că face aluzie la neamuri, la cei care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Și femeia răspunde, Doamne, dar și căței mâncă din fără miturile care cade de la masa copiilor. Deci este foarte interesant, biserica este aceea care se bucură la masă de pâinea care este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, dar bucuria pe care o trăim noi, prin harul lui Dumnezeu, e foarte interesant, că pe aici și acolo, pe unde trec aceștia, cum sunt tot cuvântul, când străbat aceștia valea plângerei, o preface în râul plin de izvoare, noi trebuie să înțelegem că multă lume care, mai mult sau mai puțin, a avut totuși de la Dumnezeu acel har, fie ca să ajute pe un prooroc fie că uh, l-a apărat sau la uh, ceva ceva a făcut pentru, împărție, pentru acel om care iese din poporul lui Dumnezeu. Nu numai atât, sunt oameni chiar de afară care foarte mult ajută lucrarea lui Dumnezeu, fără ca ei să știe cam ce răsplată vor avea. Ne întrebăm și avem această icoană foarte interesant în Vechiul Testament, cum s-a mai spus și altă dată, Iacob a muncit pentru Rahela, dar e foarte interesant că nu numai Rahela a fost ființa care s-a bucurat de Harul de a deveni soția lui Iacob ci și sora Ilea, care nu avea acele calități pe care le avea Rachela de care vorbește Biblia că inima lui Iacob i s-a lipit de ea și totuși Ilea a fost ființa care s-a bucurat de acest om rânduit de Dumnezeu să devină tulpina din care avea să apară cele două și ramuri care oglindește cum a luat ființă poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, care e format din cele două și seminții. Și interesant este că, nu, eu repet acum, nu numai din Lea, ci din sora ei Lea, nu numai din Rachel și din Lea, și din roabele acestor două femei. Ăsta este harul lui Dumnezeu. Doamne, dar și căței mănâncă din fără care cad. Oh, ce interesant este! În ziua judecății spune cuvântul Domnului, sigur până atunci încă sunt multe certe care... Vor învia, vor împărăți biserica răpită, după Învirea învierea sfinților și mai multe, dar la urma urmei iarăși va avea loc o alegere și în acea alegere care se va face, nu pe baza credinței, că ce au făcut ei, li s-a vorbit și au crezut și astfel au făcut ceva care să fie vrednic de acel har, cum spune cuvântul, pe cei buni, Domnul îi va chema, veniți binecuvântați tatălui meu, dar când îi numești așa, le arată și motivul pentru care sunt binecuvântați de tatăl, pentru că străină am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, flămând și mi a dat să mănânc în închisoare și a venit la mine și așa mai departe și îi pun întrebare și dar Doamne, când te-am văzut noi străin, flământ și gol și Te-am slujit. Deci ăștia sunt acele suflete de care femeia a vorbit, Doamne, dar și să-i mănâncă de la masa unde mănâncă copiii din fără de acolo. Sigur, ei nu au avut bucuria pe care o avem noi într-o adunare în care zilnic tot pâinea asta mare, minunată și sfântă, care este Hristos cuvântul, din ea ne hrănim permanent. Plec din adunare, plin de bucurie, ajung acasă, abia aștept să am o clipă liniștită, să-mi deschid de nou Biblia și să-mi arunc ochii, indiferent unde, e pâinea, e Hristos, e Cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși, de nou, simt o deosebită plăcere că și e pâinea vie e cuvântul lui Dumnezeu, e o ființă minunată care Tatăl, prin Duhul Lui, îl descoperă în toată frumusețea și acest lucru se petrece zilnic. Până și noapte, cum spune și prorocul, în somn sau când am un moment de mă și nu pot dormi, gândul tot la el mi se duce. Ce mă face să fiu așa este dragostea pe care Dumnezeu Tatăl a pus-o în noi prin Duhul Sfânt față de acest fiu preiubit al Lui, la care Tatăl pentru noi are un gând acela de a ne dovedi că suntem vrednici să fim ai Lui Isus Hristos în calitatea de soție adică de biserică și aici se pune din noi iarăși și întrebarea cei care stăm în casa lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu tindem noi spre un astfel de gând al Tatălui ca să fim plăcuți cum s-a vorbit de atâtea ori din acel verset din Romani când Pavel vorbește voi care sunteți prea al lui Dumnezeu e foarte interesant când cineva ajunge să fie un preibit al Tatălui, Tatăl a și pus gândul ca acel suflet să facă parte din trupul lui Hristos, din trupul lui, să facă parte din mănânchiul celor vii, din numărul acela restrâns, care îl va urma pe el oriunde va merge el. Iubiții mei, frate, asta este foarte important când cugetăm așa adânc asupra cuvântului, putem să ne vedem duși de Dumnezeu pe aritele iubirii sale, pe cele mai înalte culmi, de unde putem să-i citim inima, gândurile pe care le are cu privire la noi. Cum spun în alt loc, că El, Domnul, are pentru noi gânduri pentru un viitor fericit. Pe acolo când vorbește despre un viitor fericit, este vorba despre mireasa, e vorba despre biserica care împreună cu Hristos va domni la infinit. Vă dați seama ce har a rezervat Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui Hristos ca mirease, ca soție de aceea în această privință Duhul care este în mijlocul nostru de fiecare dată, cum vedem, stăruie ca să ne pregătească tocmai în vederea acelui har al răpirii adică al momentului în care Dumnezeu Tatăl va lua la el tot ce i-a plăcut. De-aia Biblia ne numește că suntem întâi născuți sau cel de întâi rod. E foarte important sau de ce avem parte de răpiri care nu mai se numește o înviere, pentru că noi o înviere am primit un în momentul în care am fost născut de nou, cum spune Pavel în Efesen. Voi erați moz, dar ați fost înviat. La noi se vorbește acum despre o răpire, pentru că până la momentul răpirii, un credincios deja este un suflet viu. Pavel spune, trei, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine, Nu zis. Oare, când se vorbește despre înviere, Aici este vorba despre cei care uh, vor rămâne după răpire în morminte și la venirea lui Isus ca împărat vor învia și despre ei se spune acolo, fericiți și sunt cei ce au parte întâi înviere și asupra lor a doua moarte nu are nicio putere. Deci, și mai urmează o altă înviere, dar asta abia la sfârșitul celor o mie de ani când, cum s-a vorbit mai înainte, Dumnezeu de nou va face o alegere atunci va scoate din marea mulțimii care va fi la judecată pe toți acei care, după inima lor bună, mai bine spus, după legea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare om, să facă binele și oricine a făcut binele, Dumnezeu îl va lua la el, căci Dumnezeu în universul acesta nemărginit, a pregătit un astfel de loc și pentru acele suflete. Doamne, dar și că cei mănâncă din fărămiturile, sigur ei nu au avut parte ca noi să, ne bucurăm, să se bucuri cum ne bucurăm noi. Dar la urmă, dacă acești oameni au făcut un bine unui copil al lui Dumnezeu, fără să știe că va avea așa o răsplată, va rămâne uimit în ziua judecății când va vedea că este chemat de Domnul Vino, binecuvântatul Tatălui meu, și-o vă Doamne, și spune Motelul, și pentru că am fost flământ sau am fost străin și m-ai primit, și Doamne, dar când te-am văzut flământ sau străin și te-am primit? Și Domnul va arata, zice, ori de câte ori a făcut aceste lucruri, acești frati nensemnați ai mei, mie mi a făcut. Ce surpriză va fi atunci! Și mult din cei care au trăit în biserică, dar care, cum cuvântul Domnului, luați seama nu cumva să aveți o inimă rea și necredincioasă care vă poate despărți de Dumnezeu cel viu. Și în alt loc Mântuitor Iisus spune în ziua aceea, și vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și Iacob și mult din fiii împărții vor fi scoși afară. Auci e interesant! Deci sunt lucruri la care trebuie să cugetăm, ca nu cumva să ne vedem printre acei care vor fi lepădați de Domnul. De aceea să cere în sufletele noastre să existe acea sete, acea dorință caldă, fierbinte de a cunoaște pe Dumnezeu și să-ți placă această viață cu Domnul, să nu te vezi niciodată plițisit, niciodată să nu spui că e, ajunge. Niciodată. Iubirea nu spune niciodată așa ceva. Ea îndură, suferă, rabdă, dar nu pleacă. Aduceți-vă aminte, sunt atâtea pildă în Scriptură care ne vorbește ce este iubirea. Vă amintesc așa pleacă numai atunci când i s-a cerut lui David de către cei pe care împăratul Saul i-a ucis și a rămas o rămâșiță și Domnul s-a mâniat și a lovit împărăția și atunci când a fost întrebat Domnul care este cauza și a spus de ceea ce a făcut Saul cu acei gabaonizi care era în poporul lui Dumnezeu și pe care Saul a vrut să i ucide pe toți și a rămas câțiva și Domnul a spus pentru asta și atunci David cheamă pe cei care au rămas și îi întreabă ce vreți acum voi ca să îl facem pe Domnul să nu mai aibă mânie împotriva poporului său. Și atunci, nu vrem nimica, vrem doar atât numai din fiul lui Saul și se aducă șapte bărbați care cerem să fie spânzurați înaintea Domnului. Și David a făcut acest lucru. De nou iarăși avem în față ceva ce face să ne înțelegem, să înțelegem cum Dumnezeu tot alege. Și interesant este că David a, cerut, a, a fost de acord să le dea. Deci oameni, dar pe cine a dat? A dat pe cei din care una din fetele lui Saul, care fusese dată ca soție lui David, dar când David a trebuit să fugă de fața tatălui său Saul, i a fost dat unui alt bărbat și a avut mai mult copii. Și David a luat din copii acestia să fie spânzurați, auziți? Care nu erau ai lui. Era din femeie dată de Saul, dar care n-a rămas alături de David. Apoi încă doi, și este vorba, vreau să spun despre acea femeie, a că cei doi fii au fost spuzurați și femeia aceasta, în durerea ei mare pentru fiii ei, a luat un sac și l-a așternut pe stâncă, unde erau spuzurați copiii ei și acolo ziua căuta să alunge păsările care veneau să rupă din carne care ia trupurile spânzurate și noaptea de fiarle care veneau ca să mănânce. Și femeia aceasta acolo a stat. Ce am vrut să spun acum? Am vrut să spun ce este dragostea unui părinte față de copil. Femeia aceasta și acest lucru a ajuns la cunoștința lui David. Și David a spus a, așa să a în inima lui a presuit felul acestei femei și a poruncit atunci ca trupurile acestor oameni de pe lemn să fie îngropate și cu acea ocazie a fost îngropat și Saul și Ionatan și așa mai departe. Sunt lucruri foarte bune din care putem să învățăm cum putem să ajungem să devenim oameni de valoare înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care nu va să-L cunoaște pe Dumnezeu nu pot avea calitatea sau acea valoare de a fi presuiți de Domnul. E frumos cuvântul din Isaia care s-a amintit și dimineața asta, pentru că te iubesc și pentru că ai presă în ochii mei. Pe cuvântul ăsta, pentru că ai pres, nu spune Domnul pentru oricine, să știți. Ca să ai presă în ochii lui Dumnezeu, trebuie să faci dovada pentru via viață închinată Dumnezeu prin fapte doviditoare, că într-adevăr îl iubești, că știi să-l asculți și că te trudești să mergi pe urmele lui Isus și în felul acesta ajungi să fii un om cum trebuie. S-a vorbit de foarte multe ori despre Ionatan, l-a iubit pe David, dar nu l-a urmat și urmarea a fost foarte tristă deci n-a mai avut parte la ce a gândit el când i-a spus când tu vei fi împărat eu voi fi al doilea după tine n-a mai ajuns să se bucure de gândul că i-a fost prieten bun lui David în timpul cât el a fost prigonit dar nu și-a pus întrebarea dar iar eu, eu l-am urmat pe David când el era urmărit de vrăjmași nu l-a urmat Venea pe ascuns, se întâlnea cu David, îi vorbea bine, îl punea în cunoștință despre multe lucruri, după aceea el se retrăgea frumos în palatul împărătesc și David în munț, în mizerie, în foame, în frig. Aici este întrebarea, îl slujim pe Dumnezeu ca și Ionatan, dar întrebarea îl mai și urmăm, cum însă și sus spune, dacă vrea cineva să-mi și să mă urmeze și când vorbește despre această urmare îi să spune foarte limpede și tatăl meu îl va iubi eu mă voi arăta lui și unde voi fi eu, acolo va fi și slujitorul meu când citim un verset din Scriptură trebuie luat așa întreg cum este dat până la capăt ca să am adevăratul înțeles pe care vrea cuvântul să-mi l spună. Și când dintr-un verset ca acesta am învățat că nu numai trebuie să-l slujesc, ci să-l și urmez de slujit, sigur că îmi place să vin la ambon, la masă, să mărturisesc, să vorbesc, să fiu, așa cum se mai întâmplă și în altul lucru, aplaudat. Sigur că cu îi place o astfel de slujbă, dar să vedem dacă pe ușa și apare cum a fost pe vremuri securitatea și îți spune lanțul pe mână, mai ești tu bucuros să mergi din, de la un bon, dintr-o casă de adunare unde e așa de minunat, ți-auzi cântări cuvinte frumoase o plăcere pentru oricine să te vezi într-o să rece într-un loc unde nu-i decât Piatră și apă care se scurge pe pereți și pe jos, să vezi cum trăiești ca într-un mormânt, nu vezi nici soare, nici cer, nici stele nici nimic, să te vezi în felul acesta, întreabă-te ce-ți face inima ta atunci într-o astfel de situație. Este ea pentru Domnul tot așa de caldă, tot atât de credincioasă, tot atât de închinată și dăruită lui Dumnezeu ca și atunci când vorbeai la Ambon? Așa se pune întrebarea. Dar dacă acolo te gândești cam cum ai scăpat din această încurcătură, că o socotești încercarea, ceva care a venit peste tine ceva de neașteptat și uite, Domnule, am ajuns, uite unde am ajuns acum. Acele suflete care când ajung în astfel de situații, începe a se lepăda le lepădat de Domnul, poate că nu dintr-o dată, dar încetul cum încetul și ajunge până la urmă când noi am avut și această ocazie să vedem frați de-a de din de lotul care a fost judecați. Frați bun, foarte bun înainte, mărtusea cuvântul cu, așa, când a ieșit din închisare a spus nu mai-mi trebuie asta Domnului Auzi? nu mai-mi trebuie, clar deci ne întrebăm, va putea oare sufletul acela să se vadă printre cei răpiți în slavă? nu spune oare Domnul lucrul acesta când zice că cel prevenit prin credință va trăi dar dacă dă înapoi sufletul meu, spune Domnul nu găsește plăcerea în el vedeți? Asta înseamnă Biblia pentru un copil al lui Dumnezeu. Noi, cu la orice lucru, Biblia e aceea care ne învasă, la orice întrebare pe care mi-o pun, Biblia e care îmi dă răspuns. E o minune Biblia, e cuvântul, e El, e Domnul. Și așa ne trăim noi viața de la o zi la alta, în așteptarea acelei zile fericite în care fiecare din noi ne vom auzi numele rostit de gura Domnului, te cunosc pe nume, ești al meu. Și când vei auzi cuvântul acesta din gura lui Dumnezeu, rostindu-ți numele și pe lângă nume și cuvântul prin care te va încredința că ești un iubit al Domnului, că ești un scump al Domnului, că ai pres în ochiul lui și ai mărturie în viața ta de credință, cum atâția vrăjmași care s-au stat în cale, Domnul pe toți i-a măturat și i-a dat la o parte, cum este scris în alt loc, tot în Vechiul Testament, că Domnul e cel care netezește calea poporului Dumnezeu și dați pietre la o parte ca să meargă sau să treacă și ei Și Domnul e cel care ne calea și că nici să-l vede acest lucru. Și el are dovezi și are mărturii limpez că este iubit de Dumnezeu. David a fost prigonit, a suferit enorm de mult, viasă trăită prin munți, e grozav lucru, dar în toată prigoana aceasta el le-a spus odată să știți că Dumnezeu are un om pe care îl iubește. Adică, cu alte cuvinte, a făcut atent, luat seama, dacă mă tot chinuiți și mă tot trudiți în felul acesta, veți răspunde într-un fel foarte greu. Iubiții mei, frați, asta înseamnă viața cu Domnul, o viață de har, Domnule. De aia Biblia ne vorbește, cum s-a mai spus din, Psalmul, din Isaia 14, din Apocalipsa 14, zice și ei cântau o cântare nouă pe care nimeni nu putea să o învețe decât cei care facea parte de acest număr, acolo cântarea este vorba tocmai despre această viață despre care am vorbit acum și astăzi dimineață e cântarea noastră e viața noastră cu Hristos e o cântare e o cântare Richard vorbește că atunci când el în celula plie de groază și ger și frig și moarte și-a adus aminte de un cuvânt în carte din Evanghelie, când din plicina mea veți fi urâți de toți oamenii, vorbiți de rău și și așa mai departe, zice, -vă și zice, bucurați-vă să și săltați în sus de bucurie, că și răsplata voastră este mare în ceruri. Și Reha zice, domnule, dar e adevărat că eu am citit cuvântul ăsta și m-am bucurat de ce a spus domnul că răsplata, dar ca să joc. Niciodată n-am jucat de bucurie. Și atunci cum el era legat cu lanțurile, a început în celul să sară în sus și să cânte și să dea slavă lui Dumnezeu. Gerul era puternic afară. Dacă n aș fi făcut acest lucru până dimineață, nu se știe dacă mai putea să reziste. Gardianul pe hol, cum era, când l-a privit prin vizetă, l-a văzut cum juca cu lanțurile în mână. Zice, ăsta a nebunit, a raportat la ofiserul de servicii, domnule, și uite, ăla în cerul la putare, uite ce se întâmplă, și du-te-mă repede și scoate-l de acolo, că la moare, la a înnebunit acolo de frig. mi-a și, și m-a ținut două săptămâni la infermerie și m-am refăcut pome de, deci, domnule, pe dată l-a și răsplătit dar când el juca cu lantul la mână, și a adus aminte din cântarea cântărilor ce frumoasă ești, iubit-o, ce frumos ești cu lănțișorul tău de aur la vit, auzi? Și Reha spune, Domnule, cel care a scris această carte, acolo cred că, sau care a tradus-o corect, era nu lănțișorul de aur, ci lanțurile în care el, cel credincioș, în bucuria acestei mântuiri, juca de în ca și David Odineoare. Ne întrebăm noi când citim aceste lucruri în Scriptură sau când ni se povestește de viața acestor oameni al lui Dumnezeu cum și-au trăit viața în lanțuri, cu câte bucurie, ne întrebăm câtă bucurie simțim noi, care suntem liberi, sănătoși și mergem unde vrem și ne bucurăm cum vrem. De aceea eu mă bucur tare mult că ne aflăm într-o biserică, într-o adunare în care nu se vede plictisială, nu se vede, să zicem, că, uite, s-au săturat și nu mai vin la adunare, că nu le mai place. Uite, avem tot așa suflete după masă ca și dimineață. Și asta este încă o dovadă că sufletele noastre îl caută, îl dorește și îl iubește pe Domnul. Și noi avem încă o experiență în timpul prigoanilor, cât noi am fost vreme de 45 de ani în afara legii adunările noastre -au, nu s-au oprit totdeauna frate, cum au putut și cum au știut ei pe ascuns s-au bucurat și încă cum de un har deosebit mai ales faptul, cum chiar și Pavel vorbește că pe când era el în lanțuri, biserica era mult mai înflăcărată la gândul că apostolii pentru numele lui Hristos erau legați în lanțul și fratei care erau afară, cu mai multă dragoste și cu mai multă dăruie, îl slujea pe Domnul. La fel s-a întâmplat și cu noi, cei din coasta Domnului. Ne bucurăm că am avut parte de așa un har, să fim în afara legii, în timpul comuniștilor, ca să trăim acest har al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Că și ce poate fi mai minunat ca acest lucru? Ce poate fi mai minunat? Nu citim noi oare despre Daniel? Vrăjmașii lui Daniel au vrut să-l șteargă de pe pământ și au îneltit în așa fel încât Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul a vrut cu orice preț să-l scape, dar n-a putut, pentru că își deduse porunca și nu mai putea să o întoarcă. Și Daniel a petrecut o noapte întreagă în mijlocul leilor acelor fiari care erau flămânzi și dacă le-ar fi, le fi fost îngăduit de Domnul, într-o clipă Daniel ar fi dispărut și Daniel privea la lei și se uita când la unul, când la altul și lei și ei pe rând se tot uita la Daniel, îl privea când într-un fel, dar nu se putea apropia de Daniel. Pe ca să trăiești așa o minune pe pământ, să te vezi înconjurat de atâtea fiare și totuși să-i vezi că n-au nicio putere. Păi nouă ni s-a spus și v-am povestit lucrul acesta când comandantul a spus, ah, dacă ar fi după mine. Și atunci am trăit bucuria pe care a trăit-o și Daniel în groapa cu lei. Că v-am povestit lucrul acesta și în carte că dacă nu-mi punea Dumnezeu mâna la gură, atunci aveam să-i răspund, ah, ce bine ai mai spus că nu-i după tine. Așa ne trăim noi viața într-o lume care nu-L vrea pe Dumnezeu, într-o lume care urăște tot ce este al Domnului. Și noi, în pofida, în ciuda, atâtor vrăjmași și ură din partea celor și ce nu îl cunosc pe Dumnezeu, Pavel spune că în toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori prin acel ce ne-a iubit și s-a adus pe el însuși jertfă pentru noi. Iubiți-mei, frate, asta este bucuria noastră asta este viața la care Dumnezeu ne-a chemat ne-a rânduit, pe cum nu fi fericit și Domnului? Când văd pe cei care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu sau despre mântuire cu ce crede cu ca niște copii cu cum s-ar juca de a joaca, de a război sau de a face bine cu nu vreau să spun acum aceea La noi credința noastră nu este o credință copilărească să ne oprim la lucruri fără nicio însemnătate, fără nicio valoare. Pentru noi, jefa de la Golgota este dovada cea mai puternică a dragostei lui Dumnezeu față de sufletele noastre. Și când am în față această dovadă, această mărturie limpede pe care nimeni nu o poate tăgăduie, cum să nu mă bucur când știu că cel care este spuzurat pe cruce e Domnul, e Mântuitorul meu, e Răzcumpărător sufletului meu și plata păcatelor mele, Dumnezeu în acel spuzărat pe lemn a plătit tot ce eram eu dator. Cine a plătit, Tatăl a plătit cu ce a plătit, cu prețul vieții Fiului Său. Și vin cei mișei care în loc să se înalțe pe Hristos și jertfa Lui înalțe altceva și nu pe Hristos Fiului Dumnezeu arată altceva prin care oamenii pot să ajungă în rai. În rai? Cum să ajunge în rai? Prin altceva decât prin ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Deci dacă s-ar fi putut să ajunge în rai prin altceva decât fără moartea lui Hristos, sigur că nu ar mai fi fost cazul să vină Isus să-și pentru noi ca în și, și oamenii mulți nu înțeleg acest lucru. De aceea noi ne bucurăm când Biblia vorbește despre Evanghelie, ca este vestea bună, sau mai bine spus, descoperirea Fiului Dumnezeu, cuvântul spune că Evanghelia nu este altceva decât chipul, sau mai bine spus, felul Lui Dumnezeu, descoperirea Lui Dumnezeu. Și când această Evanghelie ne este descoperită pe Duhul Sfânt, pentru noi înseamnă acel har despre care Pavel vorbește când zice căci Harul Lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Asta este Evanghelia în care noi ne bucurăm, pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o și în care îl rugăm ca El, Tatăl, cum a spus și Apostolul Pavel, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. A Lui Dumnezeu, Tatăl, care este în mijlocul nostru și a Domnului Isus Hristos, care de asemenea este cu noi, prin Duhul Sfânt, a Lui să fie toată slava, lauda și mulțumirea de acum și până în vece veșniciilor. Amin.